Този остров кой е? Оля. остров кой е? се казва Магареца. Магареца. Не има Магареца, ама така. Има природа и всички. го използвам. Нисто не са прави. Еле, не? Има. Някои три млад много човек, които работят в отдалението, затвора. Тук има ли с хората очакване или надежди с атомната централа нещо да се. Какво е въпрос от някакво чели? И още строят? Няма да се строят. Как се строят? Към острова, острова, който се нарича Белене. А, остров, който не е туристическа дестинация, а рана, към тази рана ни връща една нова документална поредица, в която островата е директно влизане в лагера, лагера Белене. Не през а, стари клишета, а през гласовете на хората, които са били там. Пет епизода, всяка седмица по един, създадени от Фундация Софийска платформа и подкаста «Градски детектив» един подкаст, който стъпва върху автентични интервюта. Те са записвани в един а, а, относително кратък период от време, но в рамките на проекта История от Беляне част от свидетелите, които разказват, вече не са живи. Техните гласове обаче остават. Сега за този нов начин да говорим за комунистическото минало. Ще стане дома в Хоризонт до обед. Казвам добър ден на авторките Ана Благова и Яна Пумкина. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Ами да започнам от този формат. Какво ви накара да изберете точно подкаст формата? а Не, примерно, класически документален филм или пък радиопредаване и двете имате опит в това отношение? Май с документални филми нямаме опит. Ние си правим звукови филми. Звукови филми. От как, от както правим нещо, това винаги е само звук радиопредаване, а, обаче всъщност а, говорим за подкаст. Защо подкаст? А, ми, ние започнахме нашия подкаст Градският атектив при вече 8, 8 години. Не мога да повярвам, че още го правим с идеята а, да правим именно това, т.е. опити нали, за документални филми през радиото. И аз се радвам, че а, след толкова години всъщност се обърнаха към нас а, колегите от Фондация Софиска платформа, които между времено и продължават да правят тези записи. Те записват хора, които са били в лагера през различните му периоди, а, с идеята и бъдещите поколения да могат да ги чуят. И всъщност те се обърнаха към нас, за да направим една драматизация на историята на лагера от тези различни истории. А защо подкаст? Защото, а, защо звук всъщност? Тъй като вече повечето подкасти са и видео. Защото според мен, според нас това е най-въздействащото нещо. И тръгнахте. Тръгнахте с а, лодка. Моторна лодка, която чухме в а, тази интродукция във въведението. А, много от хора си представят подкаста единствено като а, разговор студиен под някаква форма. А, докато вие вкарвате наистина този документален, автентичен звук, защо това е важно, Яна? Ами аз пак ще кажа, че подкастът е форма на разпространение, не жанър. Разбира се, има най-много чисто разговорни подкасти, защото това е абсолютно най-лесния вариант. А, понякога той е много хубав. Има някои неща, които в един обикновен разговор, особено дълъг, добре излизат. А, но когато човек иска да разкаже история, а не просто да съобщи някакви неща или да заяви мнението си, а, то това става през а, някакъв вид драматургия и вече според това доколко тя стъпва на а, реални събития и реални документи и реални записи тя може да е а, документалистика или може да е има много хора, които биха правили такъв радиотеатър, може би въпросът е, че когато нещо трябва да бъде наистина преживяно, а не само разбрано с ума а, разговора Обикновено не е най силният начин да въздействаш на някого. Бяхте ли ходили в Белене, в лагера Белене, преди да започнете да се занимавате с този подкаст? Аз не. Не, не. Тоест за вас наистина това беше първо влизане в, в лодката към Белене? Абсолютно. Ние дори не знаехме, че може да се влезе. Всъщност лодката беше една екскурзия. Там, може да се... Там по принцип се влиза през един понтонен мост. А, но да, не ни беше хромво, дори, че това е възможно, а то е възможно. Просто е малко по-сложно. Заглавието е островът е лаконично и силно. В крайна сметка, какво е островът според вас? Една география? Една метафора за изолация? Една метафора за репресия? Какво е в най-голяма степен? А, островът, да, изолацията като че ли е най-ключовото, но и а, островът като едно място, което всъщност със своя, аз бих казала, престорена изолация, защото всъщност комунистическата държава използва белене а, не за да го пази в тайна и там ни хора тайно да седят затворени, а за да го показва на всички като някакво плашило. Не да го показва експлицитно, но а, неговата работа е да съществува и да плаши другите. И той го прави именно чрез тая своя изолация, чрез това, че хората нямат пълен достъп и пълно разбиране за това, какво става на острова. А, това, което достига до тях, е а, концентрирания ужас на нещата, които се случват. И този остров, той става едно такова място за колективна фантазия, звучи много миличко, но така колективен страх, колективно фантазиране на страх, който при това е стъпил на съвсем реални а, неща, нали, страховити неща, които се случват там. Колективно назидание. А, виждаме, че обществото ни по някакъв начин не е излязло от този а, момент на а, търсене на врагове. А, винаги, като че ли това излиза на преден план и една такава метафора за назиданието и а, а, изолацията и наказанието винаги може да работи страхово, ако правилно ви разбирам. А, но вие работите с интервюта записвани в... А, един определен период, като част от свидетелите, разказвачите, хората, които са го изпитали на гърба си вече не са сред живите, това променя ли усещането за отговорност към материала и имаше ли някакъв момент, който а, ви разтърси емоционално и чисто професионално какво да правите с него? А, имаше повече от един такъв момент. Един, да. за сигурност. А, Първото, което трябва да кажем е, че всички тези хора, преживели ужасната травма на лагерите, а, като всеки наистина травмиран човек, а, имат а, лична история за преживяванията си, която а, не винаги е напълно проверима и а, не винаги е а, 100% фактологически достоверна. Тя е много силно емоционално достоверна. А, но много често в така а, ужаса, който са преживели, някои неща а, се запечатват а, по определен начин, с който ние винаги трябва да внимаваме, винаги трябва да имаме едно ум, защото не сме съвсем сигурни дали наистина е било точно така. Ние знаем, че те наистина са страдали, а, но не винаги знаем на коя дата примерно се случило това. Имаше такива, имаше несъответствия фактологически задати на престои. Имаше хора, които имат повече от една тайна и повече от една травма. А, имаше хора, които са били а, по някакъв начин и от двете страни на историята за белене. А, и, а, така... Това е интересно. Какво, какво означава от двете страни на историята? Да, има, ли, има ли опасност да не могат да се различат а, жертви от палачи? Това е един много голям въпрос, който въпреки, че сме почнали ам, да... По някакъв начин да говорим за миналото, изобщо не говорим за това, че а, хората не са само жертви, или а, да кажем, само, само сътрудници. Една част от хората, които са били в лагера, са били изклонени да сътрудничат в последствие, включително една част от записаните хора. А, едно от предизвикателствата, разбира се, че ние не можехме да се върнем да ги попитаме някакви неща, защото те са, те са вече покойни. А, но мисля, че крайно време да почнем да говорим за това, че нещата не са черно бели. Тоест, и не си само острадал, или ние на, на тия въпроси, разбира се, няма как да, да, да обобщим нещата. А, Анна и Яна, на мен ми е любопитно да, да, да поговорим върху това, възможно ли е, когато, когато се разработва една такава тема, много сложна, а, тема с полусенки а, и с травми, които са останали неизговорени, когато сте в позицията на работещите по темата, да а, изпитвате чувство за вина по една или друга причина, самите вие. О, да, да а, Тук може би аз ще кажа, че един от а, записаните от Софийска платформа а, разказвачи, преживели, оцелели на мен ми стана изключително а, силно симпатичен. Така, аз някакси се привързах а, към него. Аз имам тази склонност, като много пъти слушаме ни същи гласове, така или иначе имам чувство, че тия хора ги а, опознавам интимно, монтирайки ги, че ние ставаме много близки, защото аз вече чувам всяко тяхно дъхче, а, всяка тяхна пауза и аз така много, много силно се ангажирах с него и точно това е човек, а, който да, се съгласива да се сътрудничи и е сътрудничал след това наистина. А, човек, който а, блести с а, интелект, с присъствие, а, с, с разказваческа способност, с едно много дълбоко и широко осмислене на това, което му се случило, и в същото време е човек, който а, има нали, тази вина в а, живота си. И на мен е много, една част мен е ужасно много искаше, аз някакси да го изсветля, да не да ги покажа тези неща. И сигурно и Ани така се чувствава към него. А, и малко ми беше виновно, че няма как да направим това, но в същото време си казвам, че най-честното, което човек може да направи, в случая е да се опита да разкаже, ако не цялата история, то поне историята от всички гледни точки, които са му достъпни в този момент. Ана? А, аз всъщност искам да кажа, че в подкаста има и една друга сюжетна линия. съвременна сюжетна линия, искахме да имаме нещо от наши дни. Всъщност, имаме една героиня, Савина, на която искам от, да, тука, от тази платформа да благодаря, че се, че се включи, която искаше да поручи е, историята на своя дядо, за който знаеше само от една снимка, имаше една снимка и каза, това е, дядо ми в Белене. Сега дали тази снимка е отбелена или не, става ясно в подкаста, но това провокира и мене и нашата надежда е да провокира и други любопитни хора да направят това проучване, ако имат такава информация за хора в рода и да се обърнат към комисията по досиетата на кратко. Аз направих това нещо. А, и интересно е, че ти знаеш някакви неща в семейната история, някакви легенди. Естествено, ги знаеш по един винаги разкрасен начин. А, вътре в ставаше дума за тя дълга история, за дядо ми, който е бил в, в, в лагер. Той не е бил сътрудник, но в, в, в показанията му, в, в тези документи, включително неща, които той е казал лично, а, намираш неща, които са понякога в противовес на това, което ти знаеш или на човека, който възприемаш. И интересно всички да си справим пред този конфликт. Подкаста може да се и като аудиогид на остров Персин, доколкото разбирам. А, какво се случва, когато човек слуша тези гласова на самото място? С това ще завършим. Мене още не сме го пробвали, а, но... Какво, какво ви се иска да, да чуят хората, които ще го използват като аудиогид там? Uh, всъщност, uh, Островът е едно много красиво място. Uh, Ти попита по-рано дали, дали сме били там, не бяхме. мен ме беше страх да отида. Предполагам, много хора ще ги е, ще ги е страх uh, да отидат, но всъщност той е много пречистващо беше за мен това, това преживяване и се надявам, че тези гласове, които uh, могат да се чудят и там в една изложба, която е на място. Uh, се надявам, че тези гласове ще облогатят uh, това преживяване и най-вече искам да кажа на служателите да не страним от тази тема, не защото трябва да знаем както, се, нали, както се говори, да, хубаво е, трябва да знаем, но най-вече това е едно преживяване, което ще ни обогати. мен ми се иска много да чуят и самия остров, а не само в подкаста. Ако стидат на острова, да свалят за малко слушалките и има време да ни дослушат след това и да чуят това, което там живее в момента. И последно, ако не там, как да се срещнат с вашия подкаст? През Градски детективи. А, подкаста е наличен във всички платформи за подкасти. Има го в YouTube. Каналът се казва Градски детектив. Има го на нашия сайт. Има го в Spotify. Под това име, т.е. Градски детектив или Островът може да потърсите. Има го и на сайта Истории от Белене на партньорите ни от фондация Софийска платформа. Много ви благодаря, Анна Благова и Анна на Островът. Пет епизода, пет срещи с паметта на едно място, което още Тъжи. Поредицата е достъпна онлайн и може да бъде слушана и на самото място, като аудиогит на остров Пърсин. И на практика е история, която не затваряме зад витрина, а можем да преживаем.